Nem! magam zokon benne? Én csak boltba járok, sajnos kocsmába már nem. Nem! Kejfel Jancsi! Elég! Kiala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlódik Az elmúlásnak Ha én kapu volnék Mindig nyitva állnék Akár honnan bárki Bárkit beengedném Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Nem hogy kér, ha én otthont, volnék. házat, hazát, nyugalmat már többé, nem remél. S bár a lényeget még nem érthetem.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 Rosszat nyomtam meg, egyszer ezt is kell, kellett próbálnunk, hogy rosszat nyomjak meg, de utol érem. addig lesz. Mindenféle szélnek, haragosabb volnék, Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka, mindenféle szélnek. Eség. Jó napot kívánok, kedves fiúról! Maga Mérini vagyok, Makóról! Annyi szeretnék kérni fióról, hogy át a minisztereknek, hogy mi nem lesz visszahozni, kedves uram! A falálbültetésben, ez nem állapozva a sajatházában, fél az embőr, az emből, mert mindent. Hát azt nem lehet már hát kivérni, hogy, hogy, hogy minden vagy csak azt az ember, embőr, hogy, hogy csak a gyilkosság, a gyilkosság, meg ezek a taktyos gyerekök gyilkolnak, mert mindent, hát azt nem lehet már kivérni. Minden. Ezt hát nem bírjuk tovább, de akkor a fiolók adják a minisztereknek, mert ezt nem ehetem bérni. A saját házába is féljön az ember. Egy mondatban össze tudja foglalni? Tudjék? Azt kérdeztem, hogy ezt a litániát egy mondatban össze tudja foglalni? Annyit, hogy hát, annyit kérek, hogy hát mondjam meg a minisztereknek, hogyha ne nem hallják, vagy hallják, vagy nem hallják, akkor is adja nekik, hogy kérjük vissza a halálbüntetést, halálbüntetést kérjük. Ha én gyerekkömül ülök akkor is kérem, kérem szépen jó. Köszönöm szépen önnek. Nagyon szívesen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én Bak Norbi vagyok, reggelt. Komá, Komáromból, pontosabban annak az északi részéről. És, uh, én március óta Budapesten maradtam a koronavírus miatt, és uh, ennek, ennek, ennek örömére, vagy hogy mondjam, uh, rátaláltam az ön műsorára ismét. Ez harmadik alkalommal történt meg az életemben, ha megengedi, nagyon röviden elmondanám. Az első, az uh, még talán Inna is a volt, önnek volt a Petőfi rádióban egy műsora. A, talán az ennyi volt a, a címe, Igen. ez éjjel ment, valamikor éjjel 11 órakor. Igen. És, ott, és ott teljesen véletlenül rátaláltam önre, pontosabban egy olyan interjújára, amikor egy, egy, egy ö, ö, utcán élő ö, úriemberrel készített interjút, akiről az interjú során kiderült, hogy ö, több diplomával rendelkezik, és a sors ö, göcsörtös útján került ki ö, ö, vagy vált uh, uh, utca állakóvá vagy utcán élővé. És ez egy nagyon-nagyon nagyon mély nyomot hagyott bennem ez az interjú azóta is. A második uh, hatás az egyszer teljesen véletlenül, talán egy szombati vagy egy vasárnapi délutánon, megjelent Komáromban, magyar oldalon, a moziban. Egy nyári délutánon, talán 10-12-en lehettünk a, a moziban. Nem emlékszem a filmre, hogy mi volt, de, de teljesen meglepődtem, hogy, hogy én pont hogy ön, önt ott láttam, és az volt a második ilyen mi benyomás, az egy vizuális élmény volt önnek kapcsolatban, és hát a harmadik az, hogy, hogy rátaláltam erre a Keifer Jancsira, amit sajnos nem tudom, hogy most én hogy kerültem be a műsorba, mert azt tudom, hogy hétfőn van ez a betelefonálós jelleg. Kedden is van. Kedden is, de annyi a lényeg, hogy én nem tudom élőben hallgatni a műsort, Viszont minden egyes műsorát meghallgatom a soundcloud keresztül, amit nagyon köszönök, hogy föltölt. Úgyhogy ilyen fáziskéséssel végül is uh, ismét kapcsolatba kerültem. És elmenni. hogy ragadt itt Budapesten? Euh, ez egy hosszú történet. Van euh, Én, <gül> Én alapvetően, én a sportban dolgozom, tehát edzőként dolgozom. Én Németországban voltam kint két éve, és úgy lett volna, hogy én megyek vissza uh, most nyáron ismét, illetve tavasszal. Melyik sportág? Uh, én erőléti edző vagyok, tehát több sporton uh -huh. dolgozom, utóbbi időben teniszűtke főleg, és, uh, és hát nem tudtam visszamenni, tehát a határzár miatt uh, pontosabban az, én, én bíztam benne, hogy ez a dolog egy picit gyorsabban lecseng, és valamilyen úton módon én ki fogok tudni menni dolgozni, de, de sajnos a határzár miatt uh, uh, nem tudtam visszamenni. És nem akartam megmondom, hogy szintén kéthetes ilyen állami karanténba vonulni a szlovák oldalon, mert azért itt magyar oldalon is vannak bizonyos aktivitásaink. És hát így volt egy picit kényelmesebb. Mert ön én révkomárom Rév mi? Én Rév Komáromi vagyok, igen, igen. Aha. Én szlovák oldalról. Tehát a szlovák oldalon, igen. Én a szlovák oldalról vagyok, és, és, és hát ez miatt még jelen pillanatban se tudok visszamenni, Most ugye van ez a onnan 24 órás átjövetel. De, de visszafelé ez a dolog nem működik tehát hogyha, hogyha én most visszamennék akkor alapvetően még mindig karanténba kéne vonulnom mármint hogyha, már hogy, hogy, már egy... hogy, hogyha visszamenne tehát hogyha én most haza akarnák menni szlovák oldalra tehát jö, hogy, te jö, most én jö, jö, jö, hogy ön most Budapesten ragadt miközben ő révkomáromi és hogyha most visszamenne akkor igen tehát hogyha ő akkor Máromi, állami, bár... állami karantén állami karanténba kéne vonulnom tehát, hogyha ő most Révkomáromban lenne, és átjönne Budapestre és egy nap után vissza lenne akkor nem kéne, hogy karanténba ez működik, menjen. Ez teljesen működik, így Igen, van, de így hogy ön ez itt ragadt. Így van, mivel én itt vagyok március 15-e óta. És mi köti, De itt ö, valakiket ö, edz, vagy mit csinál itt? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. tehát itt is van, van munkám, hála Istennek. Úgyhogy bár a, a, a helyen, ahol éppen tevékenykedem, azt sajnos a karantén miatt pont be kellett zárni, de a tulajdon az nagyon, nagyon korrekt és nagyon rendes hozzáállása volt a dolognak, úgyhogy úgy, hogy alapvetően itt nem vagyok elveszve. Akkor mi a közeljövőre vonatkozó terv? Várom, Szlovákia, menni, Németország, Szovági. Magyarország? Hát, német, német, németországban nem fogok tudni visszamenni, tehát ott az a, az a munkám, az most elesett. Alapvetően de miért? Miért? Hát, mert ez a teniszklub, ez ugye nyári szezonra a, a az edzőket, és az, az a munka valójában már, már betelt, tehát oda már nem fogok ki visszamenni. Onnan akkor petően... miért jött el? Tehát, amikor önt... Mert a nyár, nyári szezonra voltam kint, ah. tehát ott ugye van a tenisz, tenis, de van a nyári szezon, téli szezon, ugye a fedett bályás, ö, történet lényegesen anyagilag drágább, még a németeknek is. És ott ugye nincs annyi kapacitás, hogy egy, egy klubon belül több edző tudjon dolgozni, tehát azt a munkát a téli időszakban lefedik egy vagy két edzővel, és, és alapvetően így, így alakultak és a dolgok. És ezt egyedül csinálja, vagy valakivel lóg? A német munkát egy barátomon keresztül csináltam, tehát ott egy nagyon jó barátom van kint, aki ő a, abban a klubban a főedző de alapvetően én egyedül tevékenykedem tehát én, én önálló mert ez egy szigmát kell ez családdal csinálni kicsit komplikált lenne ez már nem, már nem a családdal működik de ebben nem menjünk bele Eltem, tehát volt hozzá család hány éves? igen igen 46 szóval akkor hogyan van a közeljőrel vonatkozó terv? Hát fogalmam sincs. Fogalmam sincs egyenlőre, én annyi, hogy most még az autómon is téli gálok meg a rövidnadrágokat is úgy kellett nem hogy, hogy itt a melegre föl tudjak készülni, Ugye, mert én elvileg még a hideg időszakban maradtam itt. Úgy, Önnek hogy, az nem a Révkomáromban van. A kiszállás az e Németország, és Budapest két, mi? Két, két laki vagyok, két laki vagyok. Tehát én azelőtt is azért voltak aktivitásaim Budapesten, tehát én Budapest és Pomárom között ingáztam alapvetően, és ez a németországi volt egy ilyen két évig. De hogy hát én, ahogy én értem, ön egy szlovák állampolgár vagy kettős állampolgár? Igen, van, így van. Szlovák-szlovák állampolgár vagyok, szlovák állampolgár vagyok, magyar nemzetiségű. És mivel telnek most a napjai? Hát most, mivel, mivel megnyílt az a hely, tehát az edzőtermek és ezek a dolgok meg tudtak nyitni a kormányrendeletnek megfelelően, így így most már két elvileg dolgozom. Teljesen nem teljes gőzdel, mint az előtte, nyilván az emberek még azért óvatosabban járnak hozzá. Illetve egy vívó klubban van ö, érdekeltsége, Magyarországon, tehát ott, ott tevékenykedem mindenről léti Úgyhogy most már ott is elkezdődtek az edzések, szintén korlátozott létszám de, de Úgyhogy most már azért jobb egy kicsit. Húzzuk alá ezt a történetet ezen a ponton, és azt kérdezem, hogy milyen hangulattal áll neki a mai napnak. Ma 2020. május 25-e van, és hétfő. 6 perc múlva lesz fél 8. Én egy örök optimista vagyok, tehát én nekem alapvetően így nem tudja nagyon elrontani a kezdemet semmit. Hát, tehát én teljesen jó. A nap süt, szép az idő. Tudtam beszélni önnel. <gül> Úgyhogy... Ha szembe jönne velem, akkor hogyan kéne megismerni? Tehát írja le saját magát. Húha! Hasonló, hasonló, magasságú és testalkatú vagyok, mint ön. Ahogy emlékszem öndre onnan, tehát egy ilyen 196 környék magas vagyok. Az nem vagyok, igen, figyelek, igen. A kicsit, kicsit, hát egy ilyen sportos, most már azért egy picit, picit férfiasodott verzió, de, de alapvetően egy ilyen kosállapdáztam én évekig. Tehát abból van a magasságom alapvetően úgyhogy de hát A magasság alapvetően a szüleitől van, tehát... A... De ezt erre oké, használta. oké, okay. ezt használtam. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott Viszont halászol. Nagyon szépen köszönöm, legjobbakat. Ő élőben többet nem énekel. Ha nem vették volna észre, akkor elkezdődött a műsor, ez egyébként a Kejfei hallgatók számára egy e, egészen pontosan leírható szöveg. Egyszer a panaszbizottságon végezte magát az egyik műsorom, és hát abban mindenféle furcsaságok voltak, és a panaszbizottság tagjaik, nem igazán az én műsoromnak a rádió hallgatásáról voltak hívesek, kérdezték, hogy ez már a műsor. Igen, ez már a műsor. 061877 0877, bármilyen témában, a szó szoros értelmében, bármilyen témában, mint hogy az első két téma is, hát hogy úgy mondjam. Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Lépjünk tovább! Szeretném önnek megköszönni a műsorban, amit felidézett, mert azon a napon, amikor ön beszélt, erről a bizonyos nagyon csúnya esetről a futásról, akkor nagyon röviden szerettem volna akkor már megköszönni, mert aznap sajnos a tv 2 láttam azt a förvedményt, hogy nem elég, hogy a Lomliszi Zoltánnal beszélgettek, hanem utána, amit ön is említett szombaton, sajnos lejártották palik hangjával. Palik hangjával, szóval, magyar... vitrai hangjával, Tehát megnéztem szóval, a, szóval, szóval, a Magyar szóval. Televíziózás pontja. Amúgy is én úgy hívom sajnos ezt a műsort, hogy provokátor, mert nem csak a képviselő azt mondja, hogy nagyon sok mindenkivel megcsinálják ugyanezt. Hogy szarokba szorítják, bombázzák a kérdésekkel, nem hagynak neki még válasz se adni. Tehát maga a műsor, amióta zajlik, ez már még a korábbi időszakban is, amikor volt egy, egy másfajta hírtévés hozzáállás már előtte is, hiszen ők akkor eligatoltak onnan, most újra ott vannak, szóval ez a három fő, ez nálom csak provokátor címet is jel. Hát nézzé, én tenőbb belenéztem, véletlenül ott ragadtam pár percre a bayer amely ezzel kezdődött, amely egyenesen már arról szólt, hogy nyilvánvalóan a Szonyi Tibor féle iszompárt tartott ott valami pártaggyűlést, abban az italboltban, ahova betért Kurmai Zita, de hadd mondjam el, hogy a szombati műsor után részint a szocialista párt egy korábbi elnöke hagyott üzenetet hogy köszönöm, hogy valaki legalább kiállt Gurmai Zita mellett, bár valaki felhívta a figyelmemet, hogy ezzel együtt mondtam olyasmit, amit elhagyhattam volna, ez könnyen lehetséges, sajnálom. Illetve Gurmai Zita is felhívott telefonon, és hát ilyen ö, velem nagyon régen fordult elő, nem mintha egyébként ezt én igényeltem volna. Néha előfordul, hogy az emberben van egy belső hang, amely örül annak, hogyha ilyen jellegű... Hát ezt én nem is visszajelzésnek, nem tudom minek nevezzem. Nem tudok arra magyarázatot találni. Ha most itt lenne Bajer Zsolt, akkor azt kérdezném tőle hogy ő azt normálisnak találja el, hogy valaki, aki nem akar válaszolni, azt megkergetik, beleértve, hogy értem, hogy az se normális, hogyha egy politikus elfut egy riporter elől, csak az a kérdés, hogy melyik a furcsább, de hát erre Isten igazából Hardi Mihály válaszolt, aki azt mondta, hogy van újságírás és van futóverseny. Köszönöm, igen, hogy hívott. Nagyon-nagyon szimpatikus volt. Okos volt a Hardi. Okos volt, és nálam sokkal rövidebb. Jó reggat! Jó Kívánok! Végre valami vidámságot hozzon az a TV műsorban, drágám! Mire gondol? Hát valami vidámságot, mert a tévében minden ismétésen semmit nem lehet valami értelmeset látni, a maga meg nagyon értelmes. Rendben, valaki mondja egy viccet a hölgynek. Jó jó Farkas Mária vagyok. Hányadik volt a szobati adás, a nézettségi listán? Az csak valamikor 10 óra után derül ki a múlt hét. És mennyire érzi a Az előző a, hatása... a 30 volt. Ez most jobb lesz, ez most jobb lesz. Mennyire érzi a hatásait annak, hogy eredményeket ér el? Hm? előtt azt mondta, hogy euh, euh, Hmm, mit is mondod, húsvétkor? Nem mit mondtam. Hogy ö, árvák vagyunk, mint az elveszett gyerekek, mint, a, mint akit a szüleit elveszte, elvesztették a szüleiket a gyerekek. És mert hogy nincs tájékoztatás. És május elsőjén lett tájékoztatás. éred ére, e ére eledményeket, fiala úr? Nem érzi? Hát... Van súlya annak, amit kérdez, amit mond. Állati nagy súlya van. Jól hallozik, bár igaz is lenne. Jó reggelt! Jó reggelt! Téma volt a Sziwila a kurmai Zita fután. Igen. Van egy betelefonálos műsor, tök mindegy, hogy melyik csatornán. van egy női műsorvezető, moderátor, mindegy. Most az a hölgy, ez a női nem szégyene, azon poénkodik, hogy a Urmaizita hogy futott meg, és szóval a nő létére, nőn így ironizálni, meg gúszustan poénkodni. Ez egy Mit nagy. Azt lehet erre mondani, és én ezt mondtam Gurmai Zitának, amikor szombaton beszéltem vele, és ezt mondtam azt követően, hogy az újhelyi nem vette fel, és visszajött engem, hogy valójában egy bizonyos réteg a népek hát egy... Ré... Türelem, türelem. Ennyire utálja az MSZP-t. Valójában Gurmai Zita futása arra alkalom számukra, hogy gúnyolódjanak rajta, de valójában nem Gurmai Zitán gúnyolódnak, hanem ha, ha Orbán Viktor Vitt futna, ő se lenne kevésbé nevetséges, de mégis van abladódóan, tehát, hogy, hogy az MSP okay. gyenge, az MSP kikeszthető, az MSP ha fut, akkor valójában az italboltba fut, mert alkoholista, és a kérdés az, hogy van-e bárki, aki azt mondja, hogy az MSP Gyenge, az MSP tényleg volt jobb formában, de gurmajzita uh -huh. nem alkoholista, és az, amit Bajer Zsolt a hírtévén tett, az maga a, a gyalázat. Ő a de ő egy férfi de ez a nő, nem is lehet ő nem, látja, ő nem látja gurmaizitában a nőt. Az egy másik kérdés, hogy például Szél Bernadett, vagy bárki, aki korábban egyébként más ügyben, egységfrontba fordtak pont gurmaizitával, nem tudom, talán vele is, és mással, hogy nem találtak arra alkalmat, hogy azt mondják vadai Ágnes, akik ugye egységesen tudtak fellépni különböző bátalmazási történetekben, hogy így nem. Én erre nem tudok választani, de tudja, én nem arra Vagyok való, hogy az embereket jól neveltségre tanítsam, különös tekintet Én rám arra, hogy időnként érám ér is biztos rám fér. Csak egész egyszer az volt a megdöbbentő ebben az esetben, hogy ez mennyire hiányzott. És az ember a hiányérzetét fogalmazta meg, nem gurmai zita mellett állt ki, hanem az emberi méltóság mellett állt ki, ami gurmaizitának épp annyira kiár, mint önnek. Igen, és az ember ugye minden evőben hallgat többféle hálócsatornát, de ehhez a nem nevezhető lénynek. De nem ért, de ő, ő, ő, ő, ő róla őrú se, se így kell beszélni. Uh, más kér, mert ez egyszerűen gyalázat. Gyalázat, de ez a gyalázat, Na, ez mi vagyunk. Feled. Hol volt az informátor oldalán álló sajtóból? Hol volt az informátor oldalán álló politikai oldalból bárki, egy ember, aki azt mondta, hogy de gyerekek? Nem túlzás ez? Én azért örülnék, ha beszélhetnék Bajer Zsoltan, mert csak tényszerűen azt kérdezném tőle, hogy ezt miért? Tehát ez a csúsztatás halmaz, amely Gurmai Zita történetéhez tartozik, erre mi szükség van? Ettől népszerű lesz a fidesz, ettől gyengülni fog az ellenzék. Olyan az informátor e tekintetben, mintha a vécé szabosított használnád ez a <Színt> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Kogács Zoltán Tamásra! Jó reggelt! A szombati műsornak azért volt egy másik érdekes... Le kéne uh, ha a, a, a rádióját, vagy a tévéjét, mert mindent duplán hallunk. Ön is, meg én is! Így van, köszönöm! Szívesen. Uh, az az elszólás, ami ön is, vagy az egésznek uh, lehetne egy... A uh, Mennyország? Igen, igen. Hát ez egy akkora, ez egy akkora folyam volt, amin, amin én azóta sem tudok felülemelkedni, és akkor elhatároztam, hogy ezt mindenként feldobom ma reggel, mert az, egy, az, egy, az annyi mindenre aktuális volt, és, és annyi minden kifejezett a maga elszólásában, hogy, hogy na, már csak ezért azt szokták mondani, hogy egy könyvben van egy mondat, akkor már megérte elolvasni. Ha, Igen, a visszak, Freud dolgozik. Egy... Ha csak ez esik? A Freud bennem permanensen dolgozik. Tehát én nem hát, panaszkozhatom ezükben. De hát ez a jó, ez a jó, hogy dolgozik. Szóval én köszönöm, ezt az elszólást nekem ez, ez egy élmény Nem volt szándékos, tehát az elszólások általában nem szoktak szándékosak lenni, de ez a fapados mennyország, ez máshol is sikert arathott. Köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm, minden Talán a honpal elküldi nekem, hogy eredetleg mit akartam mondani, mert azt már elfelejtettem. Az megmaradt, hogy mit mondtam helyette, vagy mi helyett, azt nem tudom. let let go. 061-877-0877 ma 2020. május 25-én hétfőn hetes perccel reggel fél nyolc után. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Egy bátortalan kísérlet arra jelválaszszuk, önök meg én együtt, vagy külön-külön a fontos a fontos talantól, és sok másra is alkalmat ad, mint amit már itt hallhattak, láthattak az elmúlt Hát fél óra még nem telt el, de közel fél órával. Abban. Megérkezett. Azt szeretném mondani a szombat, hogy úgy kapcsolatban a pulmai féláputással. Meg uh -huh. kéne halkítani a rádió vagy tévékészüléket, mert önmagát hallgatja. Egy kívallat. Nehéz lehalkítani. Nem, csak nem voltak az bepontos irányított. <gül> Na szóval, az a, az, az a helyzet, hogy ámni embernek azért már eszébe juthatod volna az, hogy a köze ahhoz, hogy a, az a vesert ott a figányokkal megtörtént. Na még egyszer, mi történt nem, meg? A, nem az MSZP arra, Hát meg kell nézni, hogy akkor, amikor ez megtörtént, akkor ki voltak, a fenytartója az iskolának, ki volt ott az önkormányzatban az önkormányzatnak a vezetője, az önkormányzati tisztis Önnek ebben teljesen igaza van, de az informátor nem erről szól. Az informátor arról szólt ebben a részében, hogy lehet valakit lehetetlen helyzetbe hozni, aki egyébként ebben aktívan részt vesz, mármint a saját maga ellehetetlenítésében. Ez de hát ebben különhet volna kerülni az egészre. Az rendben van, de ez két különböző dolog. Miért? Ha én oda hallok a elé, és azt mondom neki, hogy hát uram, jöhetem te futkozz, vagy itt takár hogyan. Előveszem a telefonomat, és teszek róla, És hát, az, az hát. jobb, hogyha a telefonjába beszél, és nem elfut? Beleért, hogy az elfutását tervezte, látta a filmet, akkor azt is láthatta, látta, hogy. Hát, hogy akkor azt is láthatta, hogy nem szarva a szilveszter elől futott el, hanem valójában a szituáció elől futott el, egész egyszerűen valamitől bepánikolt. Az pedig, hogy egy tíz évvel ezelőtti esemény kapcsán nem akar megnyilvánulni, amihez egyébként nem is biztos, hogy köze volt, hát ehhez mindenkinek joga van. Én nem arról beszél, de értse hogy válasszuk ketté. Itt most nem arról van szó, hogy gyöngyöspatán történt, hanem arról beszélünk, hogy így emberrel nem járunk el. Se gyöngyöspata kapcsán, semmilyen dolog kapcsán. Tudom ezt, tudom én, hogy miről van szó. Hát akkor meg... Arról van szó, hogy gyöngyöspatán egy kori portel. Én ezt értem. De én ezt a kezdvekkelő riportrét ne tudtam volna állítani ilyennel. Hát akkor lépjen be az MSZP-be, menjen álljon. vissza időben, 2003-ba vagy 4 be szóljon a Vissza a Jövőbe című filmnek, és akkor ezt valósítsa meg. Hát de ez annyira történelmietlen, amit mond Napóleonnak is adhatott volna tanácsokat. Jó reggel. Jó reggel, kívánok, Kejfejancsi! Perlébe vagyok, szeretnék hozzászólni a gurmai zita történetéhez, hogyha lehetséges. Olyan. Én annyit szeretnék mondani, hogy a szombati adásban szinte konszenzus volt olyan tekintetben, hogy a gurmai zita nem viselkedett slágfertig módon, mint ahogy egy képviselőhöttől elvárjuk. Senkinek nem jutott az eszébe, hogy ez, a, hogy ez a hölgy néhány éven belül elveszítette gyereket. Ez egy akkora sevedűt minden emberen, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy nem tud úgy viselkedni egy ilyen helyzetbe, mint egy másik ember. Tehát nyilván olyan szorongást váltott ki abba, hogy az az ember üldözi, nem érti meg, hogy ő nem óhajt most nyilatkozni, hogy ez volt az ő reakciója. Ez nyilván egy pszichológus erre egy jobb magyarázatot tud adni, mint én, ennek biztos megvan a magyarázata, de, hogy, de hogy úgy gondolom, hogy, hogy meg lehet bocsátani ennek a nőnek, hogy ő benekülőre fogta. Tudja mi az érdekes? Igen. Hogy felhívott engem Gurmai Zita a műsor után. Igen. És elmondta, hogy hol volt. Uh -huh. Délután, ami összefüggésben van azzal, amit ön mondott, és én, Értem. miután a történetet elmondta, és megmondta, hogy miért hívott föl. Hát én ugye nem a műsoromban vagyok kíváncsi, én kíváncsi vagyok. És mondtam, hogy ha már említette ezt a helyet, ahol ő délután volt, hát akkor mondja már meg, hogy mi történt, és elmondta azt az eseményt és azt a történetet, eh, amire ön utalt, Igen. és amire én vagy nem emlékeztem, vagy nem is tudtam róla, uh -huh. és most ez a két dolog részint, ami szombaton este fél kilenckor történt, részint, amit pedig ön mondott, ez most két pont, ami között létrejött egy egyenes. Hát nem tudom, a többiek nem tudják, aki ott... Nem gondolnám, hogy tudják, és nem gondolnám azt, se, hogyha tudják, akkor összefüggésbe hoznak, de alapvetően nem tudják. Hát ez elég furcsa, mert én, én nem vagyok annyira tájékozott ember, de, de én is tudom. Ézze, ez ön, elég, ezek szerint ez érzékenyebb az átlagnál, nem feltétlenül tájékozottabb, de tájékozottabb is, ez a kettő összefügghet. Én nagyon-nagyon rossz érzéssel ültem ott, megmondom őszintén, amikor ezt a szerencsétlen nőt, Hát nagyon, nagyon rossz volt hallgatni, ez, ez az igazság. De csak a, nem, bele... le, nem lehet valakitől elvárni azt, hogy, hogy az érzelmeitől mindig tudja szüketlenülni. De egy ebben szerintem téved, el lehet várni, ha nem teljesíti, akkor nem verjük el úgy, mint a hétfenekű dobot. Ahogy őt elverték, amiatt mert nem volt slágfertig, Szóval abban van valami egészen penetráns, és ugye, én nem tudom, mikor veszik fel a Bayer show én feltételezésem szerint, vagy szombaton, vagy vasárnap, ugye ez nem egy lebonyolítású műsor is. Az, az nem poénkodás, amit Bayer Zsolt csinált, ugyanis a történetet olyanra ferdíti, amihez olyan kommentát lehet fűzni, ami nagyon jól hangzik, csak éppen nem igaz. Én Bajer Zsoltról azt gondolom, hogy neki pontosan ugyanúgy ki van a négy kereke, mint nekem. És azt kérdezném tőle, hogy neki, akinek pontosan úgy ki van a négy kereke, mint nekem, miért tesz olyat, amire az én szememben nincs magyarázat, de nem mint újságíró nincs magyarázat, hanem egész egyszerűen döbbenten állok azelőtt a tény előtt, ahogy ebb, ez a történet, mint valami borostyán fut fel a falakra, de olyan sebességgel, hogy már nem lehet látni semmit a falból, hogy ez a történet megér annyit, a jobboldal publicistái számára, hogy olyan narancslevet is kifacsarjanak belőle, ami nincs benne. Mi most élőben vagyunk az adásban? Hát nézze, én ritkán szoktam vadidegenekkel telefonon beszélgetni, hogyha ők egyébként felhívnak adásban és stúdióban, itt minden élőben megy, amit ja, mert, én csinálok. Én kivonultam egy másik szobába, hogy ne, ne zavarjam az adást, úgyhogy azért kérdeztem. Az adás nem tudja zavarni. Mármit, hogy az, ha ad, beszélek, te az, adás az adás maga vagy. a zavarás. Tehát ez nem, tehát ezt, ezt már jobban zavarni nem lehet. Mert tehát nem én, én erre nem találok magyarázatot, de emiatt nem fogom megkeresni Bajer Zsoltot, mert... mert mert nem tudom, hogy miről beszélgessünk, tűnik. én azt feltételezem, hogy neki, akinek megvan a négy kereke, tudja azt, amit én tudok. De arra nem találok magyarázatot, hogy ezen miért teszi túl magát, és nem hiszem, hogy én lennék az, aki hirtelen kinyitnám előtt az ablakot, és azt mondanám, hogy az a valóság, amiről beszél, az nincs az ablak előtt. Igen, ez egy érdekes dolog. Annak idején volt egy egy szombati adás, és akkor Rangos Katalin említette, hogy ő fiatal korában ismerte a Bajer Zsoltot, és hogy egy milyen nagyon kellemes, intelligens, rendes ö, úri fiú volt, és hogy egy ilyen utat tett meg, hát ennek is biztos megvan a magyarázat, és azt tud magyarázatot adni, aki mellette él. Hát erre magyarázatot igazán ő maga tud adni, különös arra, hogyha ő érzi azt a különbséget, amit Rangos Katalin felvázolt, vagy azt mondja, hogy Rangos Katalin téved, mert Igen. ugye két személy között Igen. nincs különbség. Ezt egyébként mindannyiunknak el kell végeznünk, tehát mindannyian nagyon sokat változunk az évtizedek folyamán. Igen. Nagyon jó volt a szombati adás, és csatlakozom a véleményéhez, hogy a Hardin Mihály az, az, az egész diliás volt. Az ő meglátásai nagyon tükrözik a az én családomnak a véleményét az egész rendszerrel kapcsolatban, és a lényeglátása is tényleg nagyon-nagyon jó volt. Köszönöm, Szerinted. hogy hívott. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Jó jó reggelt! Ha nem szólal meg, akkor... Jaj, elnézést! E, Tiszteletem fialakul! Jó reggelt! Levuk, a telefon. Az előföltet egy kérdés, némileg már válaszolt is rám, azóta kérdés, de itt már itt vagyok, nem tudom, hogy most se hallatsz? De lehet hallani, csak most már is. Le, le kéne halkítani, amin hallgatja a műsort. Na, most az most lehalkítottam. Az előföldet egy kérdés, hogy mit válaszolna Bajás Zsolt. Most már nem végszangozok, azt sem. De most már nem magával foglalkozzon. Foglalkozzon azzal, amit mondani akar. Jó. Az előföldet egy kérdés, hogy nem tudja, hogy mit válaszolna a Bajás Zsolt-enben Zitával, Zitával való. Igen, igen, igen. Uram, ha ja. előbb küzdjön meg magával, utána hívjon fel, Jó, Köszönöm. Akik hallgatják a kefeje, igazán nem mondhatják, hogy türelmet lelettem volna. Én is sokat küzdök magammal. Néha megteszem adásban is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én csak ön tudnám idézni ebben az ügyben, hogy erre hiszik az úgynevezett nemzeti oldal, nem tudnám itt válaszolni a Bájerszolt, erre van igény ezen az oldalon, és kész, ennyi. De ez nem igaz. Tehát még egyszer mondom nekem, a hétvégén valaki küldött egy levelet, mert felmondta a velem való kapcsolatot a fürjes Balázsral folytatott beszélgetés okán, mondván, hogy én rajta a, a gurmai zita történetet nem kértem eléggé számon, ami át egy nem igaz, át kettő nincs tisztában ezzel a négyszemközti beszélgetéssel, amit folytattam bele, és amire egyébként Füriás Balázs utalt ráadásul, és nem is én. Ez nincs így, ez nincs így. Ez arról szól, hogy van egy mérhetetlen sandaság, amiben egyébként a politikai felosztály azt hiszi, hogy tényleg erre iszik a vendég, és az az érdekes, hogy a vendég, aki korábban egyébként nem ivott erre, egyszerre csak arra gondol, hogy hát a politikai felosztály örülne annak, hogyha én erre innék, és elkezd inni valamire, amire egyébként máskor is inna, de nem biztos, hogy ilyen mértékben. Ez egy öngerjesztő folyamat. És amit Hardi Mihály mondott adásban vagy adáson kívül már nem emlékszem rá, Isten ments, hogy ez eljusson az atrocitásig. Mert ennek nem a szóbeli agresszió a vége. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt! Ön is küzdjön meg először a televíziójával, ami visszhangzik, és aztán próbálja meg elmondani, amit szeretne. Ö, fiala, beszélek? Itt nem lehet mással beszélni, csak velem, vagy téves híves. Heldes, és vagyok, és budapesti. 40 éves munkaviszony után egy évvel, egy évvel vagyok nyugdíva. De a lényeget mondom, hogy én a királyi tévéket nem nézem, mert az nekem árt. De mióta itthon vagyok egy éve, a, nagyon sokat nézem az RTV-t, néha az RT és általában a filmcsatornákat a tévézek. És azt tűnt fel nekem, hogy amióta ez a koronavírus van, szinte szó nem esik a migránsokról, hogy erről magának mi a véleménye, vagy hova tűntek. Azt tudom ennek mondani, hogy rossz tévécsatornákat néz. Reggelt. Jó reggelt kívánok, kedves fiala úr! Önnek Én is. egy nagymama vagyok, Gödöllőről. Szeretném önnek említeni a múlt héten elhangzott műsorát, amely erről a bizonyos futóversenyről szólt. Igen. Én ez alatt döbbenettel néztem, és arra gondoltam, hogy milyen csodálatos, hogy ön egy adiverset játszott be, pont előtte való nap, ahogy Elolvastam az ön könyvét, amelynek mondhatom a címét. Hát szeretné? Szeretném mondani, az utolsó esély című könyvét elolvastam, és egész délután, ahogy a kertben dolgoztam, önnel beszélgettem gondolatban. És arra gondoltam, hogy egyszer megkérdezem öntől, hogy a csodálatos zenéken kívül és a fontos dolgokon kívül néha egy-egy verset, mondjuk Adi verset, vagy József Attila verset, mondjuk Latinovic Zoltán, tolmácsolásában, vagy bárkiében, meghallgathatok-e majd öntől ebben a műsorban? Semmi sem kizárt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm önnek, és kívánok önnek jó egészséget, és szeretettel hallgatom a műsorát. Szeretném Köszönöm, megajándékozni egy történettel, hogy telefonált a barátnőmmel kiszabadultunk pénteken talán, vagy szombaton már nem emlékszem, szerintem péntek lehetett. Ugye, e, emléktem, és hogy Nem, hogy elmentünk ugye? a Premier Outletbe, és ott van egy Alexandra Bolt, önök meg annyi termék megjelentést hallanak, és ott az én könyveimet lehet kapni e, leértékelve. És időnként veszek belőlük, mondván, hogy néha elajándékozom őket, vagy kérnek tőlem. Mozgban voltam, ezzel együtt felismert az eladó, és azt kérdezte tőlem, szóró ajándék lesz, és úgy arra gondoltam, hogy szóró ajándéknak nevezni a könyveimet végül is lehet, úgyhogy jobb lett volna, hogyha ő lett volna ott az eladó, de hát ez van. Köszönöm szépen, hogy hívott. Elnézést a rengeteg termék megjelenítésért. Hogyha én most abban a helyzetben, amiben egyébként vagyok, az Alexandrával őket reklámoznám, azért az több lenne, mint altruizmus. Megmondaná, hogy csak kérdezem, hogy melyik, uh, könyv, melyik helyen van az a könyvesban. Elmondtam, asszonyom. Igen, de. Most még egyszer elmondanám, az már tényleg nagyon olyan lenne, mint a reklám lenne. De a visszaív, elnézést, ha visszaív, akkor megmondom adáson kívül, elnézést visszaív. Visszahív, megmondom. Jó reggelt. Jó reggelt, visszahívtam. Egy másodperc türelem. Kérem, alássan, azt mondja, egy, kettő. <tos> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát mondanék egy nagyon érdekes dolgot, néztem az egész féletlenül a rémtévét, és ott kiderült végig, hogy az a kerékpáros hölgy, aki ugye összetűzésbe került a rendőrökkel, liberális, egyet áruljon -e, honnan tudta? Halvány gőzöm nincs. Igény van I'm always losing yeah. to win. Csak kívánok. szeretném azt szeretném mondani, hogy burmai akar nézseleni, meg szeretném látni. És annál Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. a. a. a. Jó reggelt! Hello. Jó reggelt. János, a könyved mennyibe kerül? El kell menni, meg kell nézni. Ez már olyan részletkérdés, amihez magántelefont nem vennék igénybe. Azt mondtam, hogy tört része annak, mint amennyibe eredet került. Szóró ajándék. Na, 2020 május 25-e van, és hétfő pontos idő 8 óra van. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János korhatáros, 14 éven aluljaknak nem fölötte, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott agymenése. Jó reggelt! Még egyszer. So cold. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Sándor vagyok, egy kérdés. Mi lenne a véleménye a hídpénz befizetésével, a lánc itt kapcsolatban? Na még egyszer, milyen pénzbefizetése? Hídvám, ahogy volt régen, meg Amerikában van, az autópályák nagy része ingyenes, de a hidakon fizetni kell. Én ezt És ér... bevezetnénk, akkor pénzt a pénz talán. Mennyi idő alatt? Hát szerintem, hogy rengetegen használják, ha itt a is fizet, a, a, az is fizet, aki autóval jön. És ezt úgy nagyjából látja technikailag, hogy ezt hogyan lehetne lebonyolítani? Amerikában úgy vagy egy kosában, be kell dobni a pénzt, és meg tovább az ember érintés nélkül. Én ezt értem, Semtján. de ez egy elektronikai rendszert kell felépíteni. Magyarországon, a Budapesten az elektronikus jegyrendszert nem tudták bevezetni tíz év alatt... Látják, az előző telefon arra volt egészen hihetetlen jó példa, hogyan próbálja a hallgató, néző és fiala János elválasztani egymást a fontos talantól, nem feltétlenül egyetértésben. Jó, Nem engem műsor után, nem felhívott, hanem SMS-t küldött, akit a múlt héten kerestem, és azzal biztatott, hogy a héten felhív, úgyhogy a TV és rádió műsoraim a műsorom szempontjából üzenőfüzetként is működnek. Sajnálom az apropót, az apropókat. Szombaton valamire azt akartam mondani, hogy fapados megoldás. Igen. Abból lett a Igen, jól beszélni. Igen, így volt, pontosan ez történt. És egyébként, és egyébként ö, ö, sajnos láttam én a m, kormányhoz közön álló médiában egy olyan felvételt is, ahol különböző zenéket Igen. kevertek alá. Igen. Igen, én is láttam. Az is valami egészen elképesztő volt, és eddig csak utáltam őket, de most már meg is vetem. Nézze, az a helyzet, hogy a megvetés szó ebben az esetben sajnos nem rossz. Ha én élnék ilyen eszközzel, és valaki megkérdezné tőlem, tudja, az a kérdés, hogy valaha önnek és nekem ebben a sorrendben lesz-e arra lehetőségünk, hogy abba a konyhába, ahol ezt előállítják, lássuk azt, ami történik. Mert maga gurmai zita futása, hogy önmagában nem elegendő, hanem ugye mémeket gyártanak a, a, az interneten, hogy ezeket a hivatalosság rangjára hogy emeli egy-egy televízió, az nem mennyiségi különbség. Hát, nem azért, mert egyébként az interneten sokkal többen nézik meg, mint a a Hírtévében, hiszen a Hírtévének a nézettsége nem olyan óriási, de a Hírtévé mégis, ahogy ön mondja, köthető egy kormányoldalhoz, független attól, hogy a kormányoldal azt mondaná, hogy neki... De nem azt a tévét néztem. nem melyikben volt az? Hát nem akartam volna megnevezni a csatornát, de ami az Andy Vajna tulajdonában volt. TV2-ben. Á, igen. Úgyhogy azért mondom, hogy egy kicsikét tovább halad, mint ahogy kellett volna. Egyébként nekem nincsen internetem egyfajta védekezésből, hogy ne legyek függő. Nem, tényleg, tényleg őszintén mondom önnek, hogy itt ülne valaki, és azt kérdezném tőle annak függvényében, hogy ismerjük, vagy nem ismerjük egymást, hogy mondj, vagy mondja. Mi, mi az, ami, ami ezt eredményezi? Mert látja a vitrai, aki azt mondja, hogy aki felülkerekedik, alul marad, itt hirtelen megbotlik. Tehát miközben azt szeretnénk, hogy a vitrainak igaza legyen. Nincs mindig igaza a vitrainak, és hogyha egy történet van, ahol egyébként nincs igaza, ott megbotlik az egész. Itt most éppen reggel egy olyan társaság verődött össze, amely erre így néz. Ha visszaemlékszik a múlt hétre, ott korán sem ilyen társaság volt. Lehet, hogy a műsor második felében itt is meg fognak változni a hangok, miközben maga a történet egy és ugyanaz? Nem Én tudok tök, rá választatni. Na múlt héten politikai kérdést csináltak, belőle, most meg ugyanaz van, ami... Könnyen lehetséges azt erre, erre ez nem egy rossz magyarázat, bár minden történetnek meg lenne ez az utó élete. Egyébként, Bár minden tévében meg lenne ennek az utolélete, és egyszer csak azt mondanák, hogy sajnálom. Egyébként, hogy a végére egy kis vidámsággal is szolgáljak, én annak idején dolgoztam abban a bizonyos bolthálózatban, ami azóta már annyira nem olyan nagy, mint valaha volt egy ilyen 2000 négyzetméteres bühöngőbe, már könyvesboltról beszélek, és volt egy ilyen történet, hogy megjelent egy fiatal 20 éves kolléganú oldalán egy bebővel is következőt kérdezte. Nem tudod, hol tartjuk a péklapátot? <gül> Nézd, én a, a, a Matyi Dezsőnek életem végéig inkább hálás leszek. Az, utolsó, az elválásunk története az nem volt szép, de én nagyon sokat köszönhetek neki, sajnálom, hogy így alakult. és hát mi már... adott dolgokat, igen. De volt egy személyes ismeretség közöttük, amit szintén nem fogok megtagadni, független attól, hogy ő milyen emléket őriz rólam. Én azt nem fogom elfelejteni, hogy egyszer a Torockai László volt a vendégem az EHO TV-ben. És én akkor is felkészültem, és van valami, van egy könyve valami véres utakon, talán ez a címe, és voltam az Alexandra Könyvesboltban a Nyugati Téren, és mondtam, hogy én a Torockai Lászlótól keresem a véres utakon, ha ez a címe a könyvnek, és akkor megkérdezte az elő, eladó, hogy nem tudnám-e véletlen megmondani, hogy mi van a címlapján. És mondtam neki, hogy hát ne haragudjon, de azt nem tudom megmondani, mint hogy általában a könyveket nem a borítójuk alapján tartom számon, konkrétan, hogy mi van rajtuk, úgyhogy ebben nem tudok neki segíteni. Kicsit korholóan nézett rám, el is szégyeltem magam, de hát gondoltam, hogy Torocka ez rajta van, meg rajta van egy véres utakon, de az összes többit nem. Köszönöm, hogy hívott. Hihetetlen dolgokat tudnak emberek kérdezni. mi van a címlapján. Erre egyébként adnak a hölgynek, aki vidámságot kért, azt a viccet tudom elmondani, hogy elmegy a pingvén a kocsmába. És azt kérdezi a pultostól, hogy mondja, nem látta a nagybátyámat? Mire azt kérdezi a pultos a pingvén hogy hogy nézett ki? Mire azt mondja a pingvin a pultosnak szerinted? Jööget! Jó, reggelt. Jó reggelt. nem hallom a vicce, vicc végét, mert Abban úgy volt, hogy bemegy a pingvin a kocsmába, hogy nem látták-e a nagybátyát, mire azt kérdezik, hogy hogy nézett ki, mire azt mondja a pingvin szerinted? Na azért nem hallottam, mert a most van egy időeltolódás azt szeretném mondani, hogy olyan iszonyatos agresszivitás van az egész országban, meg a világon, hogy igény van az ilyen urmaizitás történetekre. Annak idején a bakácsra volt igény, hogy talám lopott, de szerintem ez a média és fundorítóvá vált az agresszivitással kapcsolatban annyi, hogy, hogy itt volt ez a, a kettős-késes gyilkosság, és hát néztem annak a vízhangját a neten. És azonnal fel kell kötni mindenkit, aki ott volt, aki késett. Tehát az első telefonáló halálbüntetés kérdé, én azt gondolom, hogy ne, ne, nehéz, nehéz lenne megmondani egyébként, hogy az internetnek a jó voltából érzékeljük-e ezt, vagy egyébként ez mindig így volt. A múlt héten egyébként én is agresszív voltam, sok olyan szituációban, amit megbántam. Pontosan azoktól nem tudtam elnézést kérni, akikkel... Szemben ezt elkövettem, de úgy döntöttem, hogy ha meg tudom tenni, akkor ezen a héten hasonlóakat nem követek el. Miközben, még egyszer mondom, nem tudom megkövetni a szó fizikai értelmében pont azokat, akikkel elkövettem valami ehhez hasonlót, nem mint a deák hiszen nem fogok velük összefutni. Nem hiszem, hogy a deák teret érdemes lenne a gurmai összfutásával összekötni. Jó reggat. Jó reggat! Jó reggat! kívánok! Én csak amiatt telefonálok, hogy az uh, innen tűnt beszélt arról, hogy a uh, uh, tíz éve nem sikerült megoldani ezt az elektronikus jegyrendszert. Igen. É, hát uh, ez jóval korábbra volt. Tehát szerintem ez inkább 15. Legyen. És, és, hát ez egy lényeges dolog, mert hogy tehát ugye itt a tíz év az ugyanaz, mint a nyolc évezés korábban. De nem, nem, könyörgöm, amikor én 10 évet mondok, én ennyire emlékszem, én amikor tíz évet mondok, akkor nem gondolok Fideszben. Tehát Kettem. ön olyasmit gondol mögé, ami az én mondatomban nem volt? Oké, okay. uh, Maradjunk hogy ezt nagyon könnyű így érteni. Tehát, uh, nem, nem, nem, nem, azt kell, hogy az mondjam, akkor önnek el kell mennie orvosához, gyógyszerészéhez, mert olyasmit hall bele, ami nincs benne, ez borzasztó. Nem azért borzasztó, mert belehallja, mert egyébként ha belehallja, akkor nyilván valahogy ön belehallja, de a szándék, amit én, tehát az a mondat, amit mondtam, a szándék szinten egy tízeskálán egyesre se tartalmazta, abban az volt benne, hogy ezt már nagyon régen nem csinálták, meg. Én egyébként azt gondolom, hogy ne is legyen elektronikus jegyrendszer Magyarországon, mert el fog jönni még az az idő, amikor turisták csak azért fognak ide jönni, hogy BKV ellenőrökkel találkozhassanak. Értem. Jó, én nagyon remélem, hogy lesz elektronikus jegyrendszer. Én őszintén remélem, hogy nem lesz. Én azt gondolom, hogy a BKV ellenőr elnézést. Ők emberek, de az hungarikum. Tehát ők konkrétan hungarikumok, illetőleg lehet, hogy előtte nem hungarikumok, de azt követően, hogy beállnak a BKV-hoz, azt követően hungarikumokká válnak. Hogy ezt hogy éri el a BKV, nem tudom. Tehát a BKV tekintetben olyan tehetséges, amilyen tehetség egyébként a szakmai részében nem feltétlenül érhető tettem, de emberekből úgy csinálnak hungarikumot, skanzen értelemben, ahogy semmi. Tehát hasonló tevékenységet nem tudnak folytatni. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ez inkább egy nosztalgikus kép legyen mindig, és hogy ez egy modern rendszer működjön, mindenkinek könnyebb lesz az élete akkor. Hát figyeljön, elég pár kilométerre arra menni, és ezt lehet tapasztalni, de nálunk ez olyan mértékben nem megy, hogy arra szavak nincsenek. Arra se találok magyarázatot, hogy ugye elmondják, hogy a a automatáknál miért nem működik és miért nem volt érdemes bevezetni a bankkártya rendszert, amit egyébként ugye bizonyos történetek okán a korrupcióhoz vezetnek, de én nem kötöm össze a korrupcióval és csak azt kérdezem, hogyha ma Magyarország tehát hogyha valamilyen szolgáltatást egyébként elvileg igénybe lehetne venni akkor miért mondják azt, hogy azt egyébként nem vennék igénybe, miért nem ajánlja fel a gép, aztán majd én eldöntöm, hogy melyiket akarom alkalmazni. Hozzátéve, hogy ugye a túlcsaba megpróbálkozott ennek a kényelmi díjnak az eltörlésével, de az valójában nem kényelmi díj, az egy vámszedés. Pontosan. Ugyan. Jó, köszönöm szépen. Nagyon Dejövök. szívesen. Nem, nem volt benne politikai szándék a mondatban, semmi. Gyureget. Halló? Önnek is. Jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni, hát, ha tudna nekem abba a felvilágosítást adni, mert nem értem ezt az egész dolgot ezzel a kijárással kapcsolatban. Mindenhol ugye maszkot kell hordani. Az utcán mindenhol. Utca nem kell hordani maszkot. De várjon, mindent feloldottak. Ugye, lehet menni a parbokba, mindenhova. Akkor miért nem lehet azt, hogy vásárolni akkor menjen egy idős, amikor ő szeretne. Érti, amit kérdezett? Én tökéletesen értem, tegnap megkérdezte a svábi ugyanállal a szlávikot, a szláv... és a szlávik azt mondta, hogy ennek nem jött el az ideje, elnézést, arról nem tehetek, hogy a svábi miért nem kérdezte meg, hogy miért nem jött el az ideje. Ja jó, igen, igaza van ebben, igen. Jó. Én Csak nem fogok szakmai dolgokba megnyilvánulni, talán szerdán lesz a falusandrás, András, vagy legalábbis reményem szerint 8-kor, meg fogom tőle kérdezni. Nagyon köszönöm a De Ez nem történtet. volt a svábinak a kritikája, mert hát az ember annyi mindent kérdez, hogy a végén mindig lehet azt mondani, hogy egy kérdéssel nem lehetne több. Ez tegnap elmaradt. Nálam most már mindig van egy maszk. Anélkül el se indulok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Túl ezen a vírusválságon szerintem már el kéne gondolkodni azon, a jövedelem különbségek, hogy hogy kereshet egy ember 5 millió forintot. Hát hány nyomra van, hova teszi. Szóval ebből nagy baj lesz, hogyha valamennyire nem, ahol alul tudunk húzni egy határt, felül is valahol kéne. Tudom, hogy ez egy Orwelli Duma. De milyen alapon? Ho hogy húzza meg a vonalat? A nagy kérdés az, hogy vajon a nagy nem kellene megadóztatni. A nagy kérdés az, hogy vajon a nagy jövedelmekben részesülők nem lehetnének-e nagyvonalúbbak a társadalom megsegítésében. Az, hogy az emberek különböző összegeket keresnek, és ezt az emberek egyébként zömében igazságtalanságnak tartják, ez a világrendje, nem lesz nekettők kisebbek a fizetések illetve hát, bizonyos szektorban. A Elnézést, valami. ez így természetes. Van, amelyik fa az égig nő, és van, amelyik törpecserje maradt. Jó, hát azért szokták nyersni a tetőt is a pátnál, de mindegy. Maradjunk de ennyiben. utána még magasabbra nő, uram. A növény a még magasabbra nő után. Én annak idején kaptam nagy utalmat, és figyeltem a pofámat fölvenni. Uram, a kettő között semmilyen összefüggés. Hát, Értem, amit mond. De ez ugyanolyan igazságtalanság, mint hogy van, aki kopaszodik, és van, aki nem. Vagy legalábbis hasonló. Jueged. A és a este idős a méltósága, nem még egyszer. a miért nem foglal? Mivel miért nem foglalkozik senki? Na, ezt mondjuk. Kérdeztem, hogy mivel nem foglalkozik? Uram, ha lerakja, akkor nem értem. Tehát lerakhatja, mert én is leszoktam rakni, de semmi gond nyugodtan viselkedhet úgy, mint én. Csak előbb ígértsen meg, hogy mire kéne válaszolnom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ismét én vagyok. Az előtt mondtam, hogy Murmai zikát miniszterelnöknek szeretném látni. Nagyon sajnálom, hogy komolyan lett. Én csak viccnek szántam. Értem, de viccnek meg rossz volt. Jó reggat! Jó reggat, Figyelek! Haló! Figyelek! Kostán vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy a hetedik kerületben tegnap délután hallottam, hogy a belvárosi kocsmáknak este 10 óráig van, 8 éve a nyitva vagy a zárási idejük. Ez hogy, hogy most derült csak ki. És ezért kellett a hetedik kerületbe népszavazást tartani, ami fölösleges volt, hogy a éjfélig vagy éjjel 1 óráig legyen nyitva. Csütörtökön fél 8 és 8 óra között válasz kap a kérdésre. Köszönöm szépen! I'm just about to lose my mind Honey, honey, yeah I know a man is supposed to cry But these tears I can't hold inside Losing you within my life, you see Cause you mean that much to me told me yourself that you love someone else, but I heard it through the grapevine, I was thrown away. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy, hogy mindig mondja, hogy a fontos-a fontostalantól választjuk szét. Na nekem van egy nagyon fontos, Szegedről beszélek, Magdi vagyok. Jöjjön. Amikor elkezdi 7 óra 11 perc a spiritet, akkor bejön a konzuzának a hajjérózsavolnék, imádom a zenét. Utána egy férfi telefonál, vagy énekel, és nem tudom, mi az a szám. Ez az... Nem találom meg. Ismerő... De most előfordult, hogy hallottam olyat, hogy ismeretlen ismerősök, de hiába keresem, nem De nem talál. az a neve? Ismerős arcok a neve. Igen. És nélküled, ez a dal cím. Nélküled? Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Igen, engem meg... Bocsánat, a politika nem érdekel, de Meg ez az amit én csinál, ez valami. Hát én nem el. csinálom, én csak így közreadom, bár én, tudnám, én, én tudnék így zelélni. Én zongoráztam, de azt nem biztos, hogy közre akarnám adni. Jó reggelt! Jó reggelt, fiala úr! Legyen a kedves nekem is megmondani a könyvnek a címét, és hogy hol kaphatnám meg a könyvet. Több, legyen a kedves, több, még egyszer több. vissza fogom hívni a szükséges. Rendben van, ez az utolsó esély című könyv volt, és a... Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Megint én vagyok a nagymama Gödöllőről. Igen. Kedves János, elmondhatom, hogy én hogy kaptam meg az ő könyvét? A legnagyobb vírusfertőzés közepette? Hát a szeletnék. Itthonról, itthonról felhívtam a hozzám legközelebbes ő könyvesboltot, ahol egyébként is vásárolni szoktam. Ott a kis kedves hölgy megnézte, igen kapható, és holnapra kiszállítjuk önnek. Tehát úgy tessék elképzelni, hogy másnapra ott csengetett a kapuba a kihozó, és ugye ez az Alexandra könyves volt e, forgalmazásában megjelenő könyv, ahol az ön többi is lehet kapni. Tehát így történt. Én telefonon megkértem a hölgyet, és ő meg is hozta nekem. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az egyetlen könyvem, amiért honoráriumot se kaptam, szerződés nincs rá. Ha azt kérdezik, hogy engem zavar-e, zavar-de, úgy gondoltam, hogy Maty Dezső annyira nagyvonalú volt korábban velem, hogy ezt nem teszem szóvá, nem kicsit hülye érzés, ugye az egész utolsó esélye, ahogy kicsusszant és ahogy működött a világban, Nem kicsit hülye történet. 061-87-087, ma 2020. május 25-én hétfőn, 5 perccel fél 9 előtt. ebből a műsorból, abból is 18 perc a tévéműsor, negyed óra, aztán a rádió műsor. Ez a hét végig megy, a jövő héten hétfőn nem lesz élő le a bonyolítások hely, ez amióta, március óta van a tévéműsor, még soha nem fordult elő, de elutazom és hétfőn nem lesz az ünnep. Egyébként ki maradni, korábban volt a kivétel. A jövő hét át a csütörtök és péntekből áll, függet attól, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, tehát ma látni a jövő hét keddet, az nagy optimizmusra val. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A veszélyhelyzet kérdésének legelején beszéltünk egyszer, hogy munkamellalói oldalon milyen angolalmak vannak, ha érdekel, akkor elmondanám, hogy azóta, ami amit... E, abban a beszélgetésben arról volt szó, hogy e, mint félek attól, hogy hogyan fog alakulni az embernek a fizetése, a munkája, e, ki fog egyáltalán fizetni, stb. A lényeg. Lement az első hét, egy olyan cégről beszélünk, ami teljesen magánkézben van, adósságmentes, e, éves szinten 50-60 milliárd forgalommal, van benne raktáros, sofőr, irodai dolgozó, stb. a lényeg. A én sofőrként dolgozom, összetereltek minket az első hétvégén, amikor valóban nagyon-nagyon csökkent a forgalmunk, az elmondás szerint 20%-ra esett vissza, betereltek minket egy irodába, közölték velünk, hogy a vezetőség úgy döntött, hogy három részre osztja a dolgozókat az egyharmadot elküldik e, munkanélküliségére, a maradék embereket pedig három részre osztják, Ez ebben bocsánat, a maradék e, kétharmadot olyan módon osztják föl, hogy egyharmadnak három hónap múlva kell majd elmenni munkanélkül, visszaveszik az elment embereket, és van egy harmadik harmad, akinek fél év múlva lesz ez a sorsa. Ezzel együtt leraktak elénk papírokat, hogy azonnali hatályra mindenkit négy órás munkavállalóként foglalkoztatnak tovább. Időt nem adtak gondolkodásra, aláírtuk, belementünk, természetesen mindenki később el gondolkodni, illetve egyáltalán annak ürültek az emberek, hogy még van munkájuk. Ezzel még eddig semmi baj nem lenne. A következő lépés az volt, hogy ezt úgy oldották meg, hogy mivel a munkát nem lehet elvégezni négy óra alatt, ezért a megmaradt dolgozókat egy hét munka, egy hét.. parancsol? Hallgatok. Egy hét munka, egy hét pihenővel osztják meg, ami abból kellemetlen csak, ugye, hogy a munkaidőben körülbelül másfélszer annyit kellett dolgozni, sőt volt, amikor kétszer annyit, mint normál esetben. Majd a következő héten, amikor otthon volt az ember, akkor a túlóráit elvették, mondván. Magyarul, hogy a munka mennyisége az nem csökkent olyan mértékben, mint ahogy egyébként attól tartani lehetett, hiszen ezek szerint akkor önöket tudták használni azon a területen, ahol alkalmazva voltak. Így van, ebben teljesen igaza van. A, a, a problémát az okozza bennem, hogy én megértem azt, hogy ezt, azt mondták, ugye, hogy ez humánus megoldás. Ezzel együtt, mint munkavállaló azt tapasztaltam, hogy amúgy is borzasztóan nehéz a munka, de ezt az emberek teljes kisajtólása volt. Tehát a 8 óra helyett ilyen 10-12 órákat kellett dolgozni, azért mert egyszerűen nem lehetett elvégezni azt a munkamennyiséget, amit így kiszabtak egy emberre. Az én megfogalmazásom szerint árérték arányban ilyen olcsón ennyi munkát még soha nem tudtak elvégeztetni. Ezt csinálták addig, amíg az emberek teljesen ki nem merültek, illetve a cégnek a, a napi működésében nem jelentkezett az a probléma, hogy egyszerűen ö, a vásárlóink, stb. elkezdtek elégedetlenkedni, hogy ez azért nem megoldás. Majd erre kitalálták azt, hogy egy részét a munkavállalóknak visszaemelték hat órásba, és innentől kezdve egy ilyen hihetetlen kavarodás van. A jelenlegi pillanatban ott tartunk, ami szerintem. Fontosabb, hogy most első évvel mindenkit visszatesznek hat órásba, visszahívják azokat az embereket, mivel ugye most változott a helyzet, a forgalom növekedik, akiket elküldtek, de én, mint munkavállaló még mindig nem látom azt, hogy volna-e hajlandósága arra, hogy nyolc órára emeljenek vissza. Semmit nem tudunk tájékoztatás szinten sem arról, hogy bármilyen állami segítséget igénybe vette a cég. Hát ez ez az, az hogy igénybe vettek-e, vagy sem, az egyébként önnek nem biztos, hogy van köze, tehát ez lehet a cég magán. Ugye az, hogy ezt végül is önnel, vagy önökkel megtették, ez nagy valószínűséggel abból adódik, hogy megtehették. Hogy azt Én követően, van. hogy a veszélyhelyzet meg fog szűnni, azt, hogy ezt követően kvázi minden helyre áll úgy, ahogy korábban volt, leszámítva, hogy az önök alkalmazásában hat óra van beírva, miközben ennél többet dolgoznak, ezt önöknek ott kell tudni megoldaniuk. Ez mutathatja az ottani munkavállalóknak a gyengeségét, mutathatja a munkaadónak nagyon sajátos viszonyulását a munkavállalókhoz, de miután ennél többet nem ismerek a történetből, ennél sokkal többet és részletesebbet és gazdagabbat nem tudok mondani, önnek kell tudni eldönteni és a társainak, hogy ehhez hogyan viszonyulnak. Ebben teljesen igazó van, és semmi más nem szerettem volna, mint egy olyan fajta jelentést az elvező mellől, ahol... Ez is szóba kerül. Hogy Jó, ahogy én, én szoka, kiveszem, hogy szomorú amiatt, hogy a munkaadója nem igazán olyan nagyvonalú, mint amit elvileg megengedhetne magának. Tökéletesen érti, mert ugye azzal senki nem foglalkozik, hogy velem együtt a még sőt, még rajtam kivon nagyon sokan, ugye a csekét, stb. hogyan fizeti be. Tehát itt utalok vissza arra. Mennyivel csökkent a fizetése? Felére. Felére. Felére, abszolút mondom felére, és mondom, igazándiból az az egy, ami még, még ezt is elfogadná az ember, csak az, hogy ennek fejében, mondom, legalább másfél szeles munkamennyiséget követnek. Helyben, mindegy... helyben kell megvívni ezt a harcot, gyertem, ezt én köszönöm. szívesen meghallgattam, köszönöm szépen, de ennél többet nem tudok tenni. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok, fiatal úr, Pervébe vagyok én, ma már telefonáltam önnek a gurma ízit Egy kör egy menet eljött ez a pillanat, nagyon szépen köszönöm, és abban is nagyon kedves, hogy felhívta erre a figyelmet. De egy műsornak bizonyos szempontból szegénységi bizonyítvány, hogyha valaki azt követően, hogy valamit elmondott, rájön arra, hogy ő szívesen beszél egy műsorban, arra a következő alkalom rendelkezésre áll, általában a tapasztalat azt mutatja, hogy mindig az első megszólalás a legértékesebb. Jó kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Kokavec József vagyok a 17. kerületből. Én meg nem mondom, hogy hanyadi kerületben vagyok, de Fiala Jánosnak hívnak. Nem én tudom, hanyadi kerületben én vagyok. Én tudtam. A demokráciáról szeretnék önnel beszélni, nem tudom, hogy meghallgat-e. Hát ez így hirtelen eléggé nagy téma, de próbálkozzunk. Az a helyzet, hogy a József Attilát szeretném idézni, akinek a jelmondatai, vagy nem tudom, jel, már az általános iskolában 60 évvel ezelőtt olvasgattam, hogy dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes, de hát előtte ott van még az, hogy ne légy szeles, bár munkádon más keres. Most ezt azért mondtam el, mert a rendőrségnek van az a szlogenja, hogy, hogy szolgálunk és védünk, de hát a szlogen az nem elég. Elnézést, ne arra, uram, egy irányba menjünk, jó? Nekem ez nagyon sok egyszerre. Akkor mondanám. Tehát a rendőrség csak annyit ír ki, hogy szolgálunk és védünk, de hogy büntetünk, az ne, azt nem mondja. Mert nekem van olyan gondom, hogy a rendőrség, hát nagyon igazságtalanul járt el velem. Mi a történet? Hát közlekedési dolgokkal, olyat meg Tett, hogy elvetette a jogosítványomat itt a seletésére, aztán három hónapig bent volt a jogosítványom, és három hónap után megállapították, hogy nem voltam ittas. Közben nem kért tőlem senki bocsánatot, én nem jelentettem től, és hát aztán lettek még később... Ugye bonyosan. az a helyzet, hogy ez a jogi esetek tipikus esete, én nem vagyok ügyvéd, én nem vagyok bíró, én nem vagyok ügyész, én nem látom az iratokat, úgy merülnénk el egy történetben, hogy közben halványilag őzöm, nincs, hogy mi történt, és ennek a közérdeklődésre számotartó részét sem feltétlen érem meg. Őszintén elnézést, kérem akkor, hogyha most rosszul tettem, hogy elköszöntem öntől, de a belső hangom ezt sokta, hogy ezt kéne tennem. Jó reggelt! A tojó Nára ugyan, de legközelebb vagy nyisd ki jobban a száját, vagy írja le és küldje el, döröpontfialajanos kukat, gmail.com. Jó reggelt! Mester úr. nem értettem. Mikor lesz a nédemű lett, polgármester úr? Csütörtöket. És lehet tőle kérdezni? Lehet. Jó, ja, szuper, köszönöm. Nagyon szíves. Reggert. Nem. Halló. Igen. Ja, Látta. Nem. Hát pedig, nézze meg meg, Donors Mi? Hát ha mit tudenne, el el sok, benne? el kétszak értül beszélget. Miről? Nézem egy tanulságos. Mikor? Erről, erről a koronavírus járványhoz. Kisütött a nap. Itt a nem tudom, ha nyari kelletben. hat egy, 877, 0, 877. where 061.877 877 0877 Ma 2020 május 25-e van, és hét fő a pontos idő. 5 perc múlva lesz három, 8, a tévémisorból még 5 perc és 10 másodperc van a hátra, a rádiósorból még egy negyed órával több. Jó reggelt kívánok! Fia Én. Egy filmet. A tévén más látok. Hogy rosszul látok? Mit lát a tévében? Önt látom, hogy beszél valakivel. De az ön? Igen, én vagyok. Következő kérdésemon az előbb szó volt arról, hogy egy úr a magas véreket kifogásolta. Hogy csak a jövedelmeket. Uh -huh. Na most, az, hogy valakinek van egy cége, és azon belül úgy fizet, ahogy a dolgozóinak a, a megfelelő, tehát azért meg, dolgoznak nála, különben ott hagynák, az egy dolog, az a természetes dolog. De azt, hogy a közfészből az állam maga csókosainak full pénzeket fizet, az, az hogy, hogy az, az természetes dolog? Nézze, ha megengedheti magának, megteszi. A kérdés az, hogy van-e olyan társadalmi kontroll, de nem ilyen, izi, ilyen magasztos értelemben, hogy az ATV-ben azt mondják, meg a BTV-ben azt mondják, hanem hogy egész egyszerűen megengedheti magának. Ahogy ön például a saját életében pontosan tudja, hogy mit engedhet meg magának, a feleségével, a barátaival, a gyerekeivel szemben, mert ha egyébként nem úgy viselkedik, akkor lesz haddelhad. Aztán, hogy egyébként minden úgy marad -e, mint korábban, az kiderül. Ha az állam megteheti és azt érzékeli, hogy nem lesz haddelhad, akkor az az államnak az önmérsékleté múlik. Ha az államnak nincs önmérséklete, akkor arra vagy megtanítják, vagy az lesz a norma, amit Na korábban én... nem tartott önnormának. Ennyi. Na de az így igaz, hogy elkezdett mondani, csak valahogy nem értem. Egy szemébe valaki itt a köznek mindenét uralja, ez, ez, ez, Nem hát, egy, mennyi, egy személy út, uralja, egy gépezet uralja, amelynek az igen. élén egy ember van, mint hogy minden gépezetnek az élén egy ember van. Igen, hát és a választások olyanok, amilyenek. Na igen, igen, ez, hát igen, ez, erre mondtam azt, hogy, a, a, hogy magasak a jövedelmek, hát de ki... Hát arra, hogy a kérdést, azt magának is tudja, hogy kár a 0618770877, et ül maga előtt, és azt mondja, Pista, mert hogy önt egyébként Istvánnak hívják. Pista, szerinted kinek magas a fizetés? És akkor a Szabó fogalma nincs keze a Szabó Jóska, a fogalma nincs keze a Klári, és a Dezsőjé, fogalma nincs keze a desvő. És akkor azt mondja, hogy de mi, mennyi a Dezső fizetése, de most ne arra ugyanazt, hogy nem ne modellezzem, hogy ön saját magával hogy beszélgetel. Elég nekem saját magamnak az, hogy én itt magamban beszélgetek, és ezt rádiós tévéműsornak hívják. Egy huszáros hajrát kérek a műsor végére. 061 Aki azt gondolja, hogy a Joy Division játszik, az jól gondolja. A hajrájához érkezik egyébként itt ez a sorozat, a jövő hétfő elmaradása és a hajrá része, hiszen a jövő héten már úgy tart a visszaszámolása, hogy már egy hónap se lesz hátra, azt jön a nyári szünet. Üreget kívánok! Üreget kívánok a kérdés, 20 áros hajrában azt szeretném megkérdezni, hogy az, hogy minden alkalommal elmondja, hogy kísérleti adás, ez... Végül is nézettség függvénye. Lesz? Nagyon jó a kérdés, ez azt jelenti, hogy nem egy régi hallgató és néző, jól mondom? Így van. A mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adása az arra vonatkozik, hogy olyan fajta műsor, mint amit én csinálok, nem létezik, és ennek a kísérleti jellege mint az, hogy olyan, mint amikor az ember kísérletezik valamivel, de azt mondja, hogy ez még nem a végleges változat is, ez az egész életére értendő, beleértve a rádió és tévé műsorára, így értheti, ugye? Igen, és köszönöm, és hogy kifejezik. Ez az egyik fele, de ön kérdezett Igen. a másik felére. A másik fele, hogy minden a utolsó adás az arra vonatkozik, hogy ez a rádió műsor, amit ön most már hála jó Istennek láthat is, és én még nagy távlatokat látok abban, hogy ez a tévéműsor mire lesz képes, hiszen ez az első feles ez jellegű volt, Fapados Mennyország, hogy ez a rádióműsor nagyon sok állomáson volt, és ennek hol a tulajdonosok, hol én voltam az oka, de a kettő egyszerre mindenféleképpen, és miután ezek a változások néha egészen hirtelen tudtak beállni, tehát az ember hétfőn szembesült azzal, hogy kedden nem lesz adása, miközben én nagyon hosszú ideig úgy ragaszkodtam, a rádióm soromhoz, ahogy halak ragaszkodnak a vízhez, mert úgy gondolják, hogy az az éltető elemük, mint hogy az is. És az úgy gondolják, az inkább rám vonatkozik, hogy azért lassan rájövök arra, hogy a munkán kívül is van létezés. Ez egy hosszú történet, ebben most nem kezdenék bele. Nekem jellem és sorsfordító elemem az a munka, amiben én igazán otthon vagyok, az azon kívüli életben kevésbé vagyok otthon, és hogyha ebben se vagyok otthon, akkor azt lehet mondani, hogy sehol se vagyok otthon. De az, hogy Végül is azzal kellett szembesülnöm, hogy a viselkedésem vagy a rádióvisorokban elhangzottak okán rendszeresen vennem kellett a vándorbotomat. Ez arra vett engem rá, hogy azt mondjam, hogy minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Hozzátéve, hogy ezek hosszú válságok voltak, tehát egy-egy rádióval hosszú ideig tartott a válság, aztán megszűnt, aztán újra kezdődött, de ezt a periódust én egy tízes skálán gyakran Kilencesre vagy tízesre éltem meg rosszul. Könnyen lehetséges, hogy egyáltalán nem vette volna ennyire komolyan, de hát én tényleg azt gondoltam, mint annak idején, amikor szerelmesek voltunk, hogy amikor elhagy bennünket a szeretet nő, hát akkor, akkor megszűnik az élet, és hiába mondja valaki, hogy figyelj, figyelj majd megoldja ezt az idő, de ő ezt nem hiszi el. Én végül is a munkámmal hosszú ideig maradtam így együtt, és azzal kellett szembesülnöm, hogy én ezt mennyire rosszul élem meg, és erre hívtam fel a hallgatók. Figyelmét azzal, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó voltás Értem, jól érzem, hogy örülne neki, ha megragadna hosszú időre? Itt. <tos> Ez a mondás, ez nincs ezzel összefüggésben, ha én egyébként valahol megragad... Önmagában az a szó, hogy megragadna, az is, az is egy ilyen pejorátív, hát megragadná. Hát De nem, nem értettem, amit mond. Azt értse meg, hogy az az élet, Ugye ez egy 20 éves műsor. Azért az nem kevés. Húsz év tapasztalatát én már nem fogom tudni elfeledni, és nem fogom magamat soha olyan biztonságban érezni, hogy nem mondjam el azt, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezt eredményezte az élet. Értelme, szerintem bárhol le tudnám most már, akár nagyon, vezetni. nagyon téved. Uh, ennek a jellegi tévé és rádiónak, ahol vagyok, vagyok nincs alternatívá, és ha bár én ezt korábban sokszor elmondtam, és az élet mindig kisegített, ez nem azt jelenti, hogy ez örökké így van. Egyre kisebb, egyre partikulárisabb csatornákhoz kerültem, és hogyha végül is a Spirit TV ezt a rádiumisort nem karolta volna föl, akkor a Spirit rádiónak a 87-6-os frekvenciája az nem biztos, hogy lehetővé tette volna az, hogy mi beszélgessünk. Értem. Kapott választ? Igen, kaptam, és örülök, hogy én részletesen kifejtettem. Ennek a részleteit, ennek naphosszat tudnám mesélni. Én valamiért úgy döntöttem, hogy a munkámban valósítom meg magam, miközben a munkámon kívül sem vagyok sikertelen, de egyedül a munkámban tudom jól lemérni a mérték. Tehát egyedül a munkámban vannak olyan mértékegységek, amelyekkel viszonylag jól bánok. Úgyhogy alkoholista nem lettem, de a határán voltam. Ez gyakran át is jön, és, és én kívánok Önnek is sok sikert. Önnek is? Ön milyen területen árt a népgazdaságnak? <gül> és korábban? Korábban vasutás voltam. Köszönöm, hogy hívott. Viszal. Viszont hallása. Végek a TV sorem, hogy valószínűleg a tévénézők észrevettek. A rádió hallgatóival maradtam együtt és az internetesekkel. Még 10 perccel van hátra a műsorból, ki fog derülni, hogy ők mennyire tartják fenn ezt a rádió műsor telefonokkal az elkövetkezendő időben. 06187 0877. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! János, én én vagyok Budapestről. Azt állapítottam meg, hogy, az, hogy magának birka türelmem van. Nincs birka Most türelmem, lefeb... Nincs, nincs, nincs. nincs lefel fegyelme. Megtanultam fegyelmezetnek. Ezt pedig megőrülök, amikor valaki úgy telefonál be, hogy nem lehet érteni, hogy mit mond és értékes másodperceket veszem másokat. Rendben van, higgy hogy a szakmai ártalom az, a van kívül teljesen elviselhetetlen vagyok. Azon belül is, de azon kívül aztán végkép. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A magas fizetéssel az 500 ezer forintossal meg a Bayer a kapcsolatban csak a Csett Tamás dalajut eszembe. vettem, marha magyar szavazó! Minden jót! Viszont kívánom! Kivételesen azt hiszem, hogy értem az összefüggést, bár nem volt könnyű létrehozni. Jó reggat! Igen, kívánok! Nagy Attila vagy Kújtbenről. És nem hallgattam egész korán reggeltől a műsor, ezért szeretném megkérdezni, hogy esette szó arról a brutális kettődilkosságról, amit magyar fiatalok ellen követtek el a teátéren. Mennyiben van jelentősége, magyar fiatalok ellen bárki lehetett volna az? Így, így van, és pont ezt erre a különbségre szeretném följövni a figyelmet, hogy amennyiben esetleg kisebbség, tehát homoszexuális ért volna akár szóbeli, inzultus, akkor a balliberális és egyéb médiák is tele lennének ennek a felháborító voltával, de hogy egy kifejezetten gyűlöletbűncselekmény, mert ugye a bebizonyosodott a köztéri kamerák által, hogy szabályosan kivégezték ezt a két magyar fiatalt, mert tudták róluk, hogy illetve az egyik fiúnak az öszködésen is látszott, hogy, hogy nemzeti jobboldalja, hogy mondjuk. Tehát ilyen. Én nem, úgy, nem tudok ilyen részleteket a történetről. Igen, tehát, Igen, de hát mert, na hát ezért, János, ezért van önnek is feladata. Ezt csak a Kurucinfo írja meg, uram. Tehát eljutottunk odáig, hogy ezeket a leírásokat... Én ezt értem, de, de a, kurucinfo, a kurucinfo rólam is írt olyan dolgokat, amelyek közben nem voltak igazat, Tehát számúra a kurucinfo, mint olyan önmagában, még nem egy orákulum. Igen, ebben is lehet igazad, de lehoztak olyan. Tehát ténkét vagy az elemi n is, tehát akkor Ezek szerintem nem esett szó, na hát pont e, e, ezért... De ebben a műsorban arról volt szó, amit a hallgatók és a nézők fölhoztak. Igen, hát igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ezért uh, saj, sajnálatos, hogy, hogy, hogy ez történt. De tud róla, tudja, hogy melyik Tudom. esetről beszélek. Tudom. Igen, igen, igen. igen nem igen, szoktak igen, a Dehát két embert megölni hajnalban, olyan nagyon sokszor? Igen, igen, igen, igen. de kamerák kamarák felvették, tehát hét intézeti cigány fiatal ember végzett ki két magyar embert. Ezek közül az egyik ugye újperszurkoló volt, tehát épp ezért szerveznek ugye kegyeleti felvonulás csütörtökre a szurkolói csoportok a Deák téren. Én szombaton voltam. ennek, amikor utána érdeklődtem, akkor például még egyáltalán nem volt arról szó, hogy kisebbségiek, nem mint hogy ez számunkra egyébként alapvetően fontos lenne, ezről menet közben értesültem alapvetően a nevek alapján. Értem, de ez, ez tényleg olyan bűncselekeny elkövetési forma, amit csak és kizárólag Magyarországon a cigányságra jellemző. Tehát azt hiszem, hogy... ez nem? Már amennyiben de hát magyar, tehát nem, de mi, mennyiben nem speciális. Róla utolsó, hát mint a szögi tanár kivégzése, mondjuk tiszavadó. Én ezt értem, változó. de ez mennyiben ugyanolyan, mint amilyen volt az? Mennyiben hát, volt olaszlészka a diáktéren? Az, az, hogy földön fekvő embereket rugdostak és alá Földön fekvő embereket azért Igen. ennél többször rugdosnak. Halára az... halálra is toportosan elkövetve. Hát. Igen, de ha jól értem. tudom, akkor a halált közvetlenül nem ez okozta, ez legfeljebb a brutalitását növeli. Azért ennek a történetnek az összes körülményének a figyelembevétele azt gondolom, hogy ennél részlet gazdagabban kéne, hogy történjen. El fogom olvasni, mit ír róla a Kurutspont Info. eljátszva az úcska nem, Én csak boldgajárok. járok. 877 0877 ahogy látom, borús lehet az ég, mert hol napsütés van, hol pedig nem. Túljutott a műsor a delelőjén, és amikor a műsor túljut a delelőjén, akkor már vissza nem kapaszkodik, Szép delelője volt, de messze volt a rekordtól. Ez lassan hozzászokom, a mai hallgatottság kiemelkedően magas volt ezzel együtt. 061-877-0877, figyelek, ha van mire... Hallják. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én meg küzdöm, most azon nevetek, hogy kb. egy olyan összen ezelőtt egy kicsit behalatszott, hogy a, a viszki de játszottam Ezt be. Igen, de én azt úgy fordítom, hogy viszki a befőttes üvegben, vagy vázában, és most amikor vége lett a tévében az adásnak, átkapcsoltam a, a, a testvéradóra, a sima atv ott pedig a viszkis beszél arról, hogy felajánl egy óarany vázát most és ö, árverésre, hogy segítsen itt a dolgokon. Ha ez a kettőig valahogy most nekem, én, bocsi, lehet, hogy nem tudom, nekem összejön. önnek az akkor az untig elegendő. Köszönöm, hogy hívott. 061-877-0877 még valamint több mint két percig telefon még belefér. Most már egy telefon se fér bele. Döröpont, kisdékisr.fialajanos, gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó akkor holnap 7 óra után, de még 4-1-8 előtt találkozunk. Másodperceken belül 9 óra, azt még bevárom. 9 óra van.